e vazdojmë me leximin e shpjegimit të uh, librit të Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimehullah, uh, etika e shkurjes në xhami. ë uh, kemi mrrit deri uh, te lidhje duarve, edhe vënia e duarve mbi gjoks. ë uh, do të thotë uh, për pjesë vetë namazit, pra në fillimin e uh, namazit, siç e kemi përmend edhe më herët, se ky libër është si plotësim ose si zgjerim, do të thënë, i librit paraprak ku sot styllat dhe obligimet e namazit, se këtu nuk i përmend vetëm styllat edhe obligimet, por e përmend komplet namazin. Do të thënë, pasi ka treguar dy ruknë, ëh, qëndrimi në këmbë, edhe tekbiri fillestar, ka përmend edhe Ja, dhe më thënë edhe atë shkanësht forma e lidhjes duarve forma ngritjes duarve gjithë të këbirit forma edhe mënyra lidhjes duarve kështu me rad tash flet për filimin e namazit dhe më thënë hapjen e namazit në fjall për para asaj për shikimin dhe më thënë thëtë Vëjus të habbu në varuhu ila mellë dhe i su gjudihi fi kulli halatis salah, illa fit të shëhudi fe janë dhuru ila se babetihi. Dë më thanë, është sunet, është pëlqehet, që njeri u që falet të shikoj në vendin e sejqdes. Këmë thanë, në të gjitha pozitat që është namaz, përveç në të shëhud, kur duhet të shikoj gjishtin përveç. Than, gishtin të reguës të cilin e lëviz gjat, e, e mban drejt dhe e lëviz gjatë të shëhudit Dë më than është sunet Edhe është të pëlqyer E preferuar gjatë namazit Njeriu të shikoj ta ullë kokën Dë më than tjetë në form i përullur Edhe të shikoj në vendin e seqdes Dë më than për të gjitha Kjo është aje që është vërtetu prej për nga merit sallallahu a.s. edhe vlen për e, të gjith namazin, përveç për e, të shëhutin, ku ka argument tjetër prej për nga merit sallallahu a.s. së ka shiku gishtin dregues, të regu e stëdore së të djatë, të cilin e levizë. Që dhe ta sëqerojmë ku ta rrim, dhe më thënë, të hajëtejmë. Pastaj thot autori rahimahullah, thumma yastaftehu sirran ويقول, pastaj e thot duame fillimit. Domthon duaol istiftah që quhet, ai është për hapjen e namazit ose hyrjen në namaz. Edhe thot subhanak allahumma wa bihamdika e, deri në fund. Kjo kjo dua Domthon asnjë prej atyre duave që janë transmetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për fillimin e namazit. Ëm do thotë janë transmetuar disa, sikur një person që e përmend ë domthon se e tregon këtë argument për të cilin ka thënë autori se ye steftihu sirran, domthon duana e stiftahit e thot paza, ose si që sjarum që këtë më thonë paza dhe që këtë më thonë në heshtje. Dë më thonë në heshtje, pra nuk e thot me za që dhjohet, këtë duane i stiftahit. Kënë është argumenti se duhet thuet paza, është hadithi që e transmetën Ebu Hrejra radhjallahu anhu, thot për nga meri sallallahu alim e sellem, kur mirë të tekbir për namazë, Heshte një ko Për para se ta filloj ledzimin Edhe thotë unë i thash Ja Rasul Allah bi abijen të wa ummi Dëmë thënoj dërguarja Allahut E sakrifikoj për ty babën e venanën Qka thu dëmë thënë gjatë Asaj heshtjes më stekbirit edhe ledzimit Surës Fatiha e, Për nga meri sallallahu ane vësallem ka than E kul, them اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوغ الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد دمثن كتا تترانسمتوين بخاريو ده مسلمي كيو دعا پرندرسة ايقا قبتي من او الله لارغم مو پرم prej gabimeve të mia sa me sa kalergksid do thon mes lindjes dhe perëndimit O Allah pastron prej gabimeve të mia siç pastrohet rroba e bardh prej njollave O Allah laam la mi gabimet me ujë me borë dhe me breshër do thotë kjo është një frazion e duave që thuhet kurse ajo më e njohura ose edhe më e preferuara gjithashtu është kjo që e ka përmendë këtë autori rahimahullahu çë fillon me subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa taala jadduka wa la ilaha gairuk. Çfarë do thotë kjo? Domethan subhanakallahumma wa bihamdika do thotë i lartësuar jeti o Allah prej gjdo të mete që nuk i përket madhriz tante kjo është do me thanja fjales subhanik Allahumme edhe kurse webi hamdike dhe bukfalisht me përkëthit do më thonë dhe me falenderimin tante ose dhe me lavdin tante shka do të thotë kjo do me thanë bashkoj lartësimin tim që të bëjë ose pastrimin nga zdo e med me falenderimin ndajteje. Që për ndryshe këto dy fjalë, kur janë bashkë, si së thotë Shekha Vadi Hafidha Hullar dë më thanë pastrim në nënkupton pastrim ose lartësim të Allahut Hanahu wa ta'ala nga zdo e med që nuk i përket madhërisë të ti, ose nga zdo cilësi që nuk i përket madhërisë të ti edhe pohim ose përshkrim i zdo cilësie që i përket madhrisë të ti dhe më thanë lavdia kjo hamdi dhe më thanë përfshirje e, zdo cilësie që i përket Allahut subhanahu wa ta'ala dhe e, gjithashtu kjo e përfshina dhe dashurim dhe Allahut se hamd nuk i bëhat as kujt për vetë se dikujt që ndajtë të cilit ke dashurit të plot e ajo është Allahut subhanahu wa ta'ala Uh, Pasta i vë të bërrake smuke, dhe më thënë të bërrake, është uh, folje prej uh, fjales bërrake, që dhe më thënë bekim, pra i bekuar është emri jotë. Uh, që në, në realitet dhe thëtë se bekim i vjen prej përmendjesë emri tantë, ose përmendjesë emrave tu, dhe më thënë se cili emër, i Allahut si elë bekim. Edhe si përmendja e emra gëtë Allahut Dëmë thënë e bje zdo të mirë Si ka thënë Allahu subhanehu e ta'ala Ela bi dhikri lahi Tatme innu l'kullub Dëmë thënë me përmendje në Allahut Që të sohen zemrat Ka thënë gjithashtu Allahu Fedhkuru, Fedhkuruni edh kurkum Dëmë thënë me përmend një mua Dhe unë dhe që përmend juve Pra kjo është një për e mirësive Më të më dhe të dhikrit E kështu më rad, ten Amer sallallahu alei ve sellem ka than: "Mesalul ladhi yadhkuru rabbahu, la rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mesalul hayyi wal mayyit." Domethën shembulli, ati që e përmend Zotin e tij dhe ati që nuk e përmend Zotin e tij, është sikur shembulli të gjallit dhe të vdekurit. Ose si më than dallimi mes atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend, është si dallimi mes të gjallit dhe të vdekurit. E kështu më rad Dëmë thanë, kjo të regonë se e, Pra këto argumente të regonë, dëmë thanë, jene kësaj fjallie të bërë a kësë muke Wëtë alë gjithë duke <coughs> Dëmë thanë, i madhrua, e madhruar, e madhruar, ose lartësuar është madhria e zotit tim e, o, Në realitet këtu është dmthan dua direkte drejtuar Allahut ta'ala jedduke dmthan e largsuar as madhria jote o Allah. Dmthan se madhria jote es shum e madhstore dhe shum e madhe. Ëm si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala duke i tregu fjalte besimtarve prej xhinve wa annahu ta'ala jeddu rabbina. Dmthan se Allahu e lartësuar është madhria e ti uh, ose zoti jon e lartësuar është madhria e ti më të tëkha dhe sahibetën wala walada uh, uh, pra nuk ka asë bashkëshor të asë fmi këto tri fjallë përmendë Sheikha Abadi hafi dhe Allah të më thënë subhan pra subhanëke ose te barëke ose te alë nuk përmendën edhe nuk thuhën për asëkën përvecë për Allahun subhanahu ve teala Kjo është kjo është për kujtim sepse në gjuhën arabe do të thon disa injorant e përmendin fjalën te bareke e përmendin edhe fjalën te ala për edhe për crienca për njerëz Domethan kjo kjo formë është sprayëse do të, të thon bekimi dhe fjalaja subhan që e, do të thot pastrim nga çdo emet që mundet të përshkruhet dikujt janë vetëm për Allah, e, vetëm për Allahun, edhe bekimi vjen vetëm prej Allahut, edhe lartësia absolute i përket vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe fjalja e fund fjalja e fundit wala ilaha ghairu kuk ka të njëjtin kuptim sikur fjala la ilaha illa Allah, sepse këtu është ë, do të thon ai që e thotë i drejtohet Allahut. Do të thon nuk ka të adhuruar të drejt përveç Teje. ë, do të thon nuk ka në qell në tok, nuk ka askund të adhuruar që meriton e meriton adhurimin, edhe që është adhurimi i ti tij me të drejt përveç Ty o Allah. Do të thon kjo kët e ka përmend autori rahimahullah këtë lloj duaje thamë e ka zgjedh këtë se kjo është më e vlefshmja, edhe mendimi i tij është se kjo është më e vlefshmja, se në fund e ka përfunduar wayajuzu lift wayajuzu lift wayajuzu lifttahu be kulli ma warad. Domthan lejohet me fillu namazin me bëj istiftahin me cilën do nga lutjet tjera që janë transmetuar. Domthan kjo që ka thën lejohet të thotë se banë edhe tjera, të për kjo është ma e mira. E pse kjo dua është ma e mira? S në nja, sepse kjo është vetëm lavdrim, ndaj Allahot. Edhe, e, e keni pad, dhe më thënë djetartë, ndryshëm, kur përmendin dalimin me zdikrit, edhe duas, e, ose në këtë rast, mes lavdrimit dhe duas. Normalisë, është dalimi shumë i madhë, sepse, lavdrimi e përmendja e Allahut, lartësimi i Allahut subhanahu wa taala, madhrimi i Allahut është më i vlefshëm se sa kur i lutesh ti Allahut diçka për ty. Kjo është në një aspekt. E aspekti i dytë është se që kjo është transmetuar dhe është vërtetuar se Omeri radhiyallahu anhu që dua e ka thënë namaz edhe këtu ka mësuar të tjerve që është i atrejtë, shumica e selefëve e kanë preferu këtë dua. Edhe, <coughs> e, dhe më thënë këtë aspekt, Shejhu Mohamed Ibn Adhul Wahab, Rahime Allah, e ka, ka, ka përmenë këtë, dhe më thënë, si matë vlefshme. Por, në përgjithësi, duke i marë parasysh të gjitha argumentet, dhe më thënë, mundet me ardhë në përfundim njëri ju se ma e mira është që ti përdore të gjitha. Më thënë krejtë që ka e më përmend në sunet. Por jo në një namaz, sepse ka disa djetarë që kanë thonë se banë me bashku disa dua istiftah në një namaz, kurse kjo nuk është vërtetu asë njëherë prepe nga mëjritë sallallahu a.sallim. Pra ndaj, dëmë thonë e, mirë është që njëri ju ta përdore dhe njëherë këtë dua, dhe njëherë me një namaz tjetër thënë, një tjetër dua e, në këtë mënyrë dhe të të Shekhe Albani Rahimehullah e ka ban sahi këta sepse kam dhiju edhe dysime rrët kësaj sa sahi ose jo <coughs> Pastaj ka than autori thume jetë awa dhu sirvan Pastaj e thot Shka është të avudh? Dhe më thënë, me thënë, e audhu billahimin e shëjtanir rajim. Kjo edhe këtë e thotë paza, edhe kjo dhe më thënë, si që është transmetu për një këngë amerit, sallallahu aleyhi ve sellem. është transmetu kjo forë, që është ma shkurta, është transmetu gjithashtu, si që, dhe më thënë, transmitime tjera, se së më muim e gjithë. A u dhu billahi min e shëjtani rraqim Min hemzihi wa nefkhi wa nefthihi Dhe gjitha shtu është transmitu A u dhu billahi sami'il alimi Min e shëjtani rraqim Min hemzihi wa nefkhi wa nefthihi Edhe këto është mirë Do thotë mi përdor të, uh, të gjitha këto Me gjithë se ajo që është përmen në Kuran Ajo që vjen uh, ma afër me tekstin e fjalëve të Allahut që ka thënë fejtha të l-Kurane feste idh billahimin e shëjtanir rajim dhe më thënë kur të lezojshë Kuranim kërkom brojtjet e Allahu prej shëjtanit malkuar dhe më thënë këto fjal është kjë urdhër i Allahut këtu me këto fjal nëse shtohen ashtu si ka thënë për nga meri sallallahu a.sallem gjithashtu edhe ajo është mir për ndryshe kjë urdhër si ka thënë ibn Kathirin në tefsirin e tij ka thotë kurdhër është për preferim, do të them se për, për rekomandim. Do si të them nuk është për obligim. Edhe thotë ibn Kathiri se e, e ibn Xheriri rahimuhullah ka thënë se ka icma, do të them për këtë çështje se kë nuk është për obligim, por do të them ky urdhër këtu kërkon mbrojtjen e Allahut, nuk është për obligim, por është për nedbë, du mu thënë është mendubë, është të preferuar që të kërkohet. Edhe në namaz, du mu thënë pëse bahet, sepse do të fillohet me ledzim të kuranit. Du mu thënë përqat e thu e udhu billahimin e shejtani rraqim. Edhe pasta i thotë autori Rahimahullah, va okay, kefe ma te awed, mineluaridi fe hasan, du thotë cilën do formë për atyne që janë të transmituara, të apërdore për te awed, është mir, domethan. Pastaj thot thum me yu besmilus sirran. Pastaj bes e thot besmelen, domethan bismillahirrahmanirrahim, gjithashtu paza. Ë, edhe këto pra dihet te dietar se çdo gjë që, që është përpara surës Fatiha në namaz thuhet paza. Do thot i perfesim këtë tri çështja, istiftah, ta'awudh e besmela. Edhe ka thamë autori rahimahullahu, "Wa laysat min al-Fatiha wala ghayriha." Do të thotë Besmela nuk është pjesë e surës Fatiha as është pjesë e surave tjera, do të thotë ku është në fillim e ka për qëllim, por është një pjesë e një ajeti të. Jo, këtu thotë bel ayatu min al-Qur'an qablaha, por është një ajet i Kuranit që zvendos, domethënë për të nda surën që thod wa bejna kulli suratajni siwa bërraëti më enfal dhe më thonë vihet ose është vendosur mes jdo dhu surave përveç mes surave enfal dhe bërraë dhe më thonë ose tawbe që si gjuhet pra surja tawbe nuk filon ma, nuk filohet me bismillahirrahmanirrahim kurse surat tjera kanë përpara kanë përpara këtë për të cilën ka ihtilaf. Do të thonë ajo që është pai pai tim të, të gjithë dietarët është surja Fatih Hajka 7. Ajete. Edhe ajo që është pai tim me të gjithë dietarëve është se Bismillahirrahmanirrahim është pjesë e një ajeti në surën Naml. ku thot wa innahu min innahum min Sulejman wa innahu bismillahirrahmanirrahim pra ky letra është për Sulejmanit dorëst me emrin e Allahu të gjithë mëshirëshme të mëshiruesit. Përket pra ka pajtim mështë djetarve se këtu është ajetë. Edhe si që thamë ka pajtim mështë djetarve se Suria Fatih hajka 7 ajetë. Mirë po ka i khtilaf në atë se Bismillahirrahmanirrahim ma është ajetë në veti ose jo. Ka i khtilaf Gjithashtu është një prejajeteve të surës fatiha, edhe këtë që përmendim dë, ndersin e kalum, <coughs> pra e, ka dy mendime, mushafët e medines janë të shkrumë si pas mendimit që thotë se është bismillahi ajet i surës fatiha. Mirë po ma e sakt, Wallahu Alem, është se nuk është ajet i surës fatiha. Dash mest aksa sura ke Bismillahir Rahmanir Rahim ast ayetna vete. Sepse argumenti për këtë është, domethënë një prej argumenteve se Bismillah jasht ajet është që është i shkruar në mushaf, sepse sahabët kur e kanë shkruajt mushafin janë kujdes që mos të fusin në të asgjë që nuk është prej Kuranit. Domethënë masi e kanë shkruaj Bismillah do të thotë se është ajet i قران جدا شتو ارغمان تيت راست ايوة جي ترانسمتوهت نه سننين بوداودت مه سنت صحيح نه عبد الله بن عباسي رضي الله عنهما اي صلي ثات كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل سورتي حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم دموثان سبن عميري صلى الله عليه وسلم نوك اكا ديد ndarje në surëve për deri sa nuk i ka zbrit Bismillahirrahmanirrahim që dhe thot se është një jet që i ka zbrit prej Allahut për t'inda surët për t'a venë në fillim të sështë surët përveq surës të uve edhe e, e, pas i flasim për Bismillahirrahmanirrahim dhe më thanë është e, sunet që do përdoret në fillim të çdo shkrimi. Domethënë se kur shkruan një libër ose kur shkruan person dersin në fletore ose kur shkruan letra, ky është sunet i pejgamberëve në përgjithësi, sikur ne ketë atë që e përmendëm se Sulemani alayhi salatu vesselam kur ja ka dërguar letrën e tij mbretëresës të Shebait, e ka shkruar në fillim Bismillahir Rahmanir Rahim a veket sunnet gjithashtu e ka pa pejgamberi sallallahu alei ve sellem të gjitha letrat e tij që ëh do të thon çdo letër që është pa dhe është transmetuar që ka wasallam, fjallimi, thën, fjallim, wasallam, e ka shkruar pejgamberi sallallahu alei ve sellem fillon me bismillahir rahmanir rahim kurse fjalimi as sunnet filloi me hamd do të thon çdo fjalim pejgamberi sallallahu alei ve sellem e ka filluar me hamd kurse çdo shkrim e ka filluar me bismillahir rahmanir rahim Gjithashtu edhe shdove e për tjetër, e, preferohet, të filohet me Bismillah, jo Bismillah e Rahman e Rahim, po me Bismillah, më thënë me përmendje në emrit Allahut. Dhe kjo fjallë, largon shëjtanin, si ka thënë e, autori këtu, vajusën në kitabët u ha e wa i lë kutub, pra është thunet të shkruhet në fillim të gjdo shkrimi. Këma këtëbëha Suleiman a.s. wa këma kanë në nëbiyu sallallahu a.s. jafal. Dëmë thënë, si që ka shkrujtë Suleiman a.s. edhe si që ka ba gjdoherë për nga meri sallallahu a.s. Edhe thëtë, wa të dhëkeru fë i bëtida i gjemi'i lëfëal wa hëja të të rudu sh shëjtan. Dëmë thënë, edhe përmendetë, në fillimin e se cilës vejpër se kjo fjale përze ose e largon shëjtanin a ka argument se kjo e largon shëjtanin një pre argument të vetë dëmë thonë për vejpëra është hadithi ku të regon për nga meri sallallahu alim sallam dëmë thonë hadithi Gjabirit radhiallahu anhu që transmitohet të muslimi thotë se ka të gjuh për nga meri sallallahu alim sallam të thotë se kur njeri ju vjen shpi edhe kërhin në shpi dhe përmend emrin e Allahut shetani ju thot shok vet vet nuk ka konak për ju vet dhe më thënë nuk ka këtu vend për neve për me bujt e, edhe kërse kërhin në shpi dhe nuk e përmend Allahun atër e ju thot e gjethet konakun ose bujtinen ose vendin për me kalu natën edhe kër fillon njeri u të haj Dhe e përmendë Allahun, atëherë shejtan i thot nuk ka, i thot shokve të vetë, vet, dhe më thonë, nuk ka ushqim për ju, kurse nëse nuk e përmendë Allahun, ju thot e gjetët konakun për me fletë edhe darkën. Kjo dhe thot se përmendja emrit Allahut e lërgon shejtanin. Në qëstjen e shkrimit, dhe thot të kanë priashtu ima Mahmedi Rahimehullah, ka një fillim të poezisë ose brenda poezisë nuk bën me shkrujt. Ose nuk është sonet me shkrujt Bismillahir Rahmanir Rahim. E kam thënë këso sepse zakonisht në poezi ka fjalë të kota ose fjalë përmendje grave ekstemerat, ose gënjeshtra ose teprim. Do të, të them si bëhen poezit. Me përiqësim të poezive që janë për urdhërim për të Mira Andalim për të keqës ose poezit që ai shkruaj në dietar për shembu për ta përmbledh një skencë ose një dituri, domethënë me vargje, aty lejohet me përdor bismillah. ë Pastaj ka thënë autori rahimahullah, unë nuk e dija të vazhdoj. ë për surën Fatiha. Pastaj thotë e lexon surën Fatiha. Të ravitur një pas një, të më thonë, mi thonë a jetët. Do të thotë se a i që falet, duhet me ledzu surën fatiha. Edhe argumentet për këta i përmend ma vonë, ka thonë duhet, pra masit thotë bismillahirrahmanirrahim, filonë surën fatiha. Edhe i ledzuan a jetët me radhë, të më thonë, ja, mi, mi këcujt edhe të njëpasnjëshme, pra jo më bë ndarje ndërmjet ayeteve. Për shemund më futë ndonjë dhikër që nuk është i nuk është i ligjshëm në Kur'an së ose në Sunet, ose ndonjë heshtje gjatë mes ayeteve, gjithashtu nuk lejohet, edhe duke i shqiptuar tamam të sdidat edhe të gjitha skronjat, pra. Edhe thot se ë Kjo është rukën në së cilin rekatë. Siç përmendet në hadith, la salat e limen lem jakra bi fatiha til kitab. Dhe më thënë, nuk ka namazaj që nuk e ledzon surën fatiha. Do tëtë, ka përmend, normalisht se duhet ajetet ledzohen me radha ashtu si kanë zbrit, si ka zbrit Allahu s.w.t. edhe duhet mësket ndarje nërmet aty në ajeteve. Përveç, Në qoftë se përshemull imami i vjen, dhe më thënë, khushu edhe i vjen e qar, qarje, dhe më thënë, mundet me heshtë përta për më shethë, dhe më thënë, khushuin e ti edhe qarjen e ti. Jo sigur s'ka bëjnë bidat gjithë që me ba, me ju afru diçka ndjenja dhe me, me ju mundësu, me, me nëzjetë dhe një lot atërë, e stojnë edhe më shumë zanin edhe edrivin edhe e shtremojnë domethënë për tregu se janë shumë devotshëm. Se kjo është një kundërshtim me atë që kanë bë selefi rahimahull rahimahumullah, të cilët domethënë janë mundu shumë me mse takvanetinve dhe husurin domethënë janë mundu edhe në mënyra të çuditshme. Ju kam përmendë do dosta ndonjëherë për shembull ata kur kanë agjëru ditë jashtë Ramazanit në file i kanë li buzd me vaj, dhe më thanë për të duk sigur kanë granë, sepse njëri gjatë ditës, dhe më thanë nëse rri pa hangre papi, i duken buzd i zbarë dhe nëse e fillon një u qa, dhe më thanë e kanë ba atë që mos mu vërejtë se janë duke haqeru, edhe rast e tjera ima Mahmedi, rahimehullah për shëmu, kur ka qenë me një me gjelis, edhe i ka ardh me kajtë, përdo një temë së kanë kanë duke fordë edhe ka thanë p Dëmë thënë, për me kujtu njerëzit se kjo është pi smundjes, jo pi qames, dëmë thënë se me të vërtet i kanë rrjevë hundë për, për diçka tjetër. <coughs> dëmë thënë, kjo është pranë qëfë se njeri u indanë, se i vjenë, dëmë thënë, preket për fjalëve të Allahut e kështu me radë, mundet edhe nëse indanë e jetet pra nuk ka penges, për ndryshe, nuk lejojët dëmë thënë me ba ndarë jetë panevojshme, He shtjet gjatë ose dë një meshtit jetër ajetë ose dë një dhikër të pa lichën aty. Edhe ka thonë, kjo është rukën, dhe më thonë, surja fatiha është shtyl e namazit, është shtyl në se cilin rekat. E, nëse nuk e ledhën në një rekat, dhe më thonë se e ka hukë një rukën që duhet pa tjetër me e zëvendësu e si si çndron hadithin që është në sahihain, do të thonë te Buhariu dhe Muslimi, nuk ka namaz ai që nuk e lexon surën Fatiha. E këtu do thotë nuk ka dyshim se është rukun për imamin edhe për atë që fallet vet. Kurse për atë që është pas imamit ka ihtilaf te dieta dhëmë thënë, mështë të zjasim shumë, e, ma e sa këta është se është rukën për se si cilin, sepse të nga meri sallallahu alim sallem nuk ka ba ndarje, po ka thënë, nuk ka namaz aj që nuk e lexon surën fatiha, dhëmë thënë, përmar parasysh, a falet vetë, ose me gjemat, dhëmë thënë, si, si imam i gjematit, ose si gjemat, me një imam që lexon me za, ose pa za, dhëmë thënë, se si cili e ka obligim pra rukum te namazit ose styll. Gjithashtu thot autori rahimallahu tusemma ummul Quran, do të thon surja Fatiha le diversu quhet nana e Kuranit. Foc se, sepse në ta është i përfsim i gjith Kuranit, thot përsia tauhidul uluhie. Do thon në dy ajetet e para. Pra në jetin e parë, alhamdu lillahi, është ka teuhid uluhia. Rabbil alamin, të më thënë teuhid rububia. Arrahmanirrahim, është teuhidi i emra edhe të cilsive, të më thënë se përmenë në dy emra, edhe të cilsia rahme, ose mëshir. Maliki jaumid din, gjithashtu përfshin teuhid rububia, edhe besimin në rinjaldje. Pra më se përmenë ditën e, Gjikimit. Ajeti i hdina sirat al mustekim, përfësin... Ajeti i jaka na abudu e i jaka në stein, e përfësin gjithashtu të vhid, uluhije, edhe e përfësin, dhe më thënë, zdo urdër edhe ndales që është në kuram, dhe më thënë, se i badeti i përfësin të gjitha të ta, e përfësin gjithashtu mbështetja në Allahun, kërkimin ndihmës prejti, edhe njëkosisht besimin në kaderë. Të më thanë se, e, i gjithi badetit të cilën e ban njeri, edhe zdo fjalë që e thotë, e caktume prej Allahut. Edhe i khlasin, pa të uhidu luhirë. Gjithashtu, pa, pastaj i hdina së sirat al-mustëkim, prap aty përfshien urdrat edhe ndalesat, edhe sëqarimi i rrugës së drejt, sëqarimi i aty i njerëzve të teuhidit të cilët kam diturija dhe vepër, dhe më thënë punojnë si pas diturisë të tyre, edhe njerëzit që e kanë refuzua se e kanë kundrështu teuhidin, të cilët ose kam diturija dhe nuk kanë vepru si pas asaj, që janë gajri l'ma kdubi alejhim, dhe më thënë janë ata të cilët, pra kisha fjallën përfësijet në fjallet gajri l'ma kdubi alejhim, pra jo në rrugën e atyre, të cilët e kanë tërheq hidrimin e Allahut ndaj vetës, që janë jahudit, të cilët në katë pas dituri, për nuk kanë punu si pasaj, edhe asë në rrugën e të devijuarve, të cilët janë kryshterët që kanë punu pa pas dituri, dhe më thënë në ju ka mungu dituria, edhe kanë bave pra jashtu dhëzimit, kanë stu bidate edhe devijime, dhe risa kanë arrit, dhe më thënë që të konë, se isa e a.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s Domethan për çaptë emërtohet kjo sure si nana e Kur'anit ose thelbi i Kur'anit ose esenca e Kur'anit. Ëh, ëst mustahab që në secilën ajet të ndalet. Pra ajo më i bashku ajetet sikur s'ka bën domethan më keqardhje shumë prej imamit vetë ne. Nuk është mi, nuk është sunet të thotë më i bashku ajetet krejt e, surës Fatiha. Njënin me tjetrin. Pra është sunet që të ndalet në fund të së cilit ajet. Se kështu ka le dhupën nga meri sallallahu aleyhi wa sallem. Edhe thëkt autori se ajo është wahie a'ba mu suratin fil-Kur'an. Dë thëtë ajo është surja ma e ma dhe në Kur'an. Pra ma e vlefshmi asure të gjithë Kur'anit. Kurse si ajet i veçant, ma i vlefshmi ajet është cili. Ayatul ja, Ajet, Kursi Ayatul Kursi Ayatul Kursi Ayeti do të thon në surën Bakara. Nëse na në këtë surën Fatiha, eh, nëse kam bërë gabim në, nëse kam lësur diçka në përkthim, pse përmend dot me tasdida. Do thotë tasdida këtu sihtu. Edhe thotën surën Fatiha 11 tasdida. Pra kur thuhet alhamdu Lillahi këtu ka një tasdid Rabbil Alamin, domethënë pra duhet të më pas kujdes, ka mundësi lësimi ndonjë tasdidi me ja ndrysuu kuptimin ose me ja humb kuptimin, prandaj duhet të më pas kujdes të më shkripto ashtu si ka nsbrit. Por duke pasur kujdes gjithashtu edhe trej teprimit, domethënë teprimi në tasdid e shtonë shkrojnë, dhe më thanë, prandaj kur thua, rabbi, e, ka, këtu, këtu ka dy bë, nëse e zgjatë edhe ma shumë, munën mu ba tri e katëre e kështu me ratë, ose gjithashtu edhe të zgjatja, pra nëse zgjatët më te përse ajo që është në regullat e të zhvidit, gjithashtu mundet me shtu shkrojnë, sigur, që ka bojnë në gabim shumë prej imamave, të Fjalla e fundit, velet dhalil, e cila zëgjatët gjash tinguj. Dhe më thënë, dadi, hëmë pra fethë e dadi, zëgjatët gjash tinguj, mirë po dikush duke mendu, me ndu me zëgjatët gjash tinguj, dhe sëgjatët gjash mëdheta, ma teper. Dhe më thënë, duhet me pasë kujdes prej të primit edhe mangësimit. Wa i dhaferi gamin hadë, duhet dhe të kur të ambaroj Suran Fatiha duhet të më thonë amin. Ë, thot autori Rashmanda, pra pas një festie të vogël që të dihet se nuk është pjesë e Kuranit. Domethënë amin nuk është pjesë e surres Fatiha, nuk është pjesë e Kuranit, por është sunet thuhet pasi të përfundoj Surja Fatiha, edhe duhet të thotë edhe imamja dhe gjëmatja dhe vetë kur falet njeri ju jo. se siçka thamë për nga mëri sallallahu aleyhi sallam vë uh, idha qale ghejri l'makdubi aleyhin vëllat dhalin fë kulu amin ju hibbukum Allah pra kur të thot imami këtë ajetin e fundit ghejri l'makdubi aleyhin vëllat dhalin ju thoni amin dhe Allahu dhët ju duaj kur se këptim i fjales amin është o Allah përgjiju pra se Surja Fatiha ka e, disa ajete që përmbajnë dua, lutje, kërkesa, prandaj, du më thëmë kjo fjalë, dhe tëtë, o Allah pranoje, du më thëmë lutje, nëse përgjigju lutjes, e kështu me ratë. Kjo, du më thëmë duhet me tregu, duhet mi, me pas kujdes, me mësu njerëzit, lecimin e surës Fatiha. Pra, mi shiku familjet tona, printet ton, hmitet ton, do të mi e ja umësu surën fatiha mirë, sepse e është thelbi i e, namazit, pa ta nuk ka namaz, edhe jo si përmendën këtu edhe si e përmendën më dersin e kalum në lidhje me surën fatiha, se ka kuptime shumë madhështore, edhe është shumë pra, përfshin, e vlevshme, pra të përfshin Kurani në realitet, se është qëjtë edhe vetë Kurani, do më thënë Surja Fatiha e, pra ndaj do më thënë duhet me shiku me amësu njerëzve pra si do mësë matafrënve do të prindve e, grave, fmive duhet e, me au përserit edhe me au kontrolu edhe gjithashtu se cili duhet ta di rëndësin e mësimit edhe mësë ta refuzo e mësimin me thënë se unë i kështu kam bëdzu 50 vjetë, të është nuk mui me ndryshu nuk lejot ashtu me thanë sepse kjo është refuzimi diturisë, ose refuzim i veprimit si pas kuronit e sunetit, ose si pas islamit, edhe nuk lejot se përshem nëse njëri ju e si kur shka bojnë shumë të ne të fjala en amte, dhe më thënë këtu ka ajnë, en amte shumë njërë nuk e shqiptojnë atë ajnë hitës vetëm enëmte kurse enëmte ka tjetër kuptim du më thënë gjuhën arabe aja është enëmte du më thënë ju ke dhonë dhunti kurse enëmte du më thënë i kështin gjumë me fletë dhe të rëndaj duhet me pas kujdes në mësimin e kuramit sidomos sidomos veçanërisht surën fatiha te do të thon kalumte fjala amin edhe tham ato atë fjale thot meza edhe imami edhe xhamati edhe argument për këtë është hadithi që ka thën Peygamberi sallallahu alaihi wasallam wa idha amanna fa aminu do të thon kur thoje imami amin thon edhe ju amin që për lalësaf i shديد do të thon meqeshardje imamaton nuk e zbatojnë këtu Se ka thonë për nga meri sallallahu aljën sëllem, ima e, kush, ose sim, kujti bashkohet, ima amini i ti me aminin e me lajkeve, do t'i i falen në gjënaet që kanë kalu për para asaj. Do më thonë se edhe me lajke të thonë amin në namaz pas përfundimit surës fatihat. ë fort autori rahimehullahu është e pëlqyer që imamit të hesht pas saj, do të thon pasi të kryet edhe amini, të hesht në namazin që është me zonë, do të thon të heshte një periudhë. Pse e ka thon këtë, do të thon siç është mendimi disa dietarëve se imam i duhet pas përfundimit të surës Fatiha me lën kohë për xhamatin që ta ë thon surën Fatiha dhe argumentohen në një hadith që e transmitohen Semura radhjallahu anhu dhe është Budavudi ibn Magja dhe Tirmidhiu thot i kam bajt men dy heçtje prej për nga Merit sallallahu aleyhi vësallem edhe i kam thon e, cilat janë ato heçtje i kam thon katades të më thonë transmituesit tabin prej Semuras radhjallahu anhu thot e, katadia ka thonë idha dhe khalafi salatihi dhe më thënë kërka hinë namaz pra përpara se me fillu e, ledzimin edhe kër e kam baru ledzimin dhe dhe dhe këto janë dy heçtje të penjamerit sallallahu aleyhi vësallem pastaj shtojtë sa që është këtu që nuk është të sakt dhe më thënë ka i khtilat mes djetar vanshtë sa hi hadithi ose jo ja. kjo shtojtë thëtë kër thoshtë e valet dalin dhe më thënë se ka heshtë penga me drejtat Allahu anhu sallam më pas sipas për këtë hadith ka ihtilaf Tirmidhiu e ka vënë bon Hasan, Nawawiu e ka vënë bon sahih kurse Zahbiu dhe Imam Albani rahimahumullah ka than kanë thonë se është daif. Dotat kjo tregon se një çështje është që ka duhet me pas parasysh se ka çështje ose sa i përket hadithit. Në më thëmë, ka hadithe që ka i gjma se janë sahi. Ate janë hadithet në Bukharia dhe muslim. Ka hadithe përshënë që janë ajdopta, për cilat ka i gjma se janë të dopta. Mirë pa ka hadithe në të, të cilat ka i gjtihad. Në më thëmë, në mendimet djetarve, dikush e përnë sahi, dikush hasen, dikush të dobet. Po ka raste edhe ku i njajti djetar, i njajti imam, du më thënë, njëherë e banë sahi, ma vonë e banë të dopt, ose të kundër tënë, edhe ata njerës që ka nuk e njofin shkencën e hadithit, edhe sidomas ata që ka dunë mi në nëshmu djetar të hadithit, thënë se aja është kontradiktor me vëtë vetën, se me një libere ka bo këtë hadith sahi, me një libere daif. Ama kjo është, nuk është turb, du më thënë për për kundrazin e vëdat, në fund të rrap, sepse ai dietari hulumton. Edhe mrin në një në skallë të turistë në një moment ku mendon se hadithi e ka kit gjykim, pas një kohe i vjen aty tjetër dituri, do të thënë gjatë hulumtimit, edhe e perfundon, do të thënë një gjykim të kundërt. Kjo nuk është e, e kam fjalën se se <coughs> Xhalbanin rahimahullah ata që ka dujnë me, me nëndshmu, ata që dujnë me luftu u sunetin edhe me nëhegjën se lefi, mundohen Shekha Albanin me kitë qështje me nëndshmu, sepse për qëmë më, më përdojnë një hadhidh, në një liber ka thanë Hasen, në një liber ka thanë Daif, ekstumera. aja përkund razia është lefdat për ta, rahim e Allah. Gjithashtu edhe për qështje të fikhut, dhe më thëmë duhet me kuptu, se ka qështje për cilat ka i gjma mirë patë janë të pakta sumica qështjeve të fikut janë ihtile e figje edhe nuk lejohet që njeri ju të këmgulle edhe të bat dhe më thanë fanatik për një mendim edhe të i postrojë të gjitha mendime tjera por duhet me për cilat atë për të cilin është bind si pas argumenteve sa është esakt duke i respektu mendimen e dietarëve të tjerë. Edhe shumë shpesë më mund të, të, dituris, të kaj. Dhe më ndodh njëri që më pjeke më tutje me të diturisë tek ai. Ëmë, do të thënë ta kuptoje se tjetri mendim ka qenë i vërtetë kështu me dhe më radh. Do të thënë nuk ka në këtë çështje s'do të më pas fanatizëm, këmbgulje, nuk do të më pas këtë kuptim, gjithashtu. Edhe nuk duhet ë muçudit në shenjeriu ndron mendimin për në fik. Se çështjet e akideve janë të pam ndryshueshme. E mira dap pak jamë te Sure Fatiha, se po duhet edhe kjo temë të përfundojë, pastaj vazdojmë me tjera tema. E, ka ka thon autori rahimehullah, ai që nuk e di Suren Fatiha, e ka patjetër, do të them domosdoshëm ta mësoje. Nëse nuk e mëson, duke pas mundësi, atëherë namazit i tij nuk është i saktë. Domethënë namazet nëse i fal. <gjë> se të në... A i njeri që nuk e mëso në surën fatiha duke pas mundësi, nuk ka justifikim me i një rëndës. Dëmë thamë sepse ka pas mundësi të mësoje, edhe ka refuzu. Por, a i njeri që nuk e di, dëmë thamë në atë moment, dhe ashtë duke mësu, ose njeri që nuk ka mundësi të mësoje, edhe pse mundohet, atër e të shka banë? Në vend të surës fatiha, në lexanë, di qka tjetër prej kuronit, nëse di përmenës dhe një surët tjetër, nëse di ma shumë se 7 ajete, atëherë në vend surës fatiham, jafëton 7 ajete, ti thoje, për nëse di më pak, vetëm atë qedi edhe, nëse di vetëm një ajete prej kuronit, atë e thotë, anë që se nuk di kërgjon prej kuronit, atëherë <laughs> i thotë këto katër fjali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilahe illallah, wa Allahu akbar se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fan in ka ne meqe kur'anun faqra domthan nse ke diçka prej kuranit pra prmens athere lexo wa illa fahmadillaha wa hallelhu wa kabbirhu domthan por nse nuk ke kurrjo prej kuranit athere falenderoj allahun ose lavdrojë e bam tehlil kur se tehlili sth qe me vecu domthan allahun ose me inisu se këtu kena problem të përkëthimi, mirësht me përmenda dhe këta, a, a, a përkëthet fjallat të uhid njësim, apo përkëthet veçim? Në më thonë në shofë se e, diskutojt kjo temë edhe në internet dhe akështu. Thotë si do qoftë, qëlimi ashtë që të tregojt që Allah hua është një i vetëm në E, rububia uluhia dhe uluhia dna emrat të cilësit e ati. Nëse kjo që të tregohet se Allahu është një, diku se quhet njësim, atëherë ai sa valla nuk ka problem, mirë po thon se në fjaloret e gjossip e fjala njësim është bashkim i sum e elementeve, do të thon mi bashkimi pa po një. Edhe atëherë mundet me dhën kuptimin e al-wahdatul wujud, do të thon Një në smiris si në ekzistencë që është sot në ta filozofët. Sido të, <të> them fun e kam për qëllim fjalën hel helle ju helil. Së thot wa helilhu do të thon thui la ila helallah as për qëllim, pra me treguse vetëm Allahu është i adhuruar i vetëm i drejt. Wa kabbirhu e bën takbir ose madhroje. Pra pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë nëse nuk di kur xhan pe Kur'anit atëherë thui këto pra fahmadillah uh, çfarë? Fahmadillah wa halleluhu wa kabbirehu. Do të thon falenderoj Allahun ose lavdoj, bani hamd Allahut, bani tehlil, edhe bani tekbir Allahut. Mirë, po ne them duhet të them subhanallahu alhamdulillah wala ilaha illallah wa ma huwa akbar. Këto tre fjalë janë përmendur në hadith, po fjala subhanallahu nuk është përmendur. Mirpo, ajo që dihet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem gjithmonë e ka përdor këto katër fjali bask. Edhe këto katër fjali janë të pandashme, edhe janë e, me kuptimet që duhem, do të thënë të përmenden. Edhe këto katër fjali janë fjalët më të mira pas Kuranit. Do të thënë pas fjalëve të Allahut më e mira që thuhet janë të katër fjallë që i përfëshin të gjitha ato që i nevojitë njëriut kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala Dëmë thonë, subhanallah, si që e shtjarum pra mejt, i lartësuar është Allahun nga zdojmejt wa alhamdulillah, e gjitha lafdija dhe i gjith falinderimi i takojnë vetëm Allahut La ilahe illallah, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut wa Allahu ekber, Allahun është maj madhi Dëmë thonë, qofë se nuk e di surën Fatiha dhe derisa ta mësoj namazin e fal me këto katër fjalë wallahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin